Hoitua ba, nebu yanavia zendre la octave azul edo anitse, seren ibilis eskalerian zer gozamen bada traba bezain ekuz alkarkunprentzia, alkarkulerzia, hitzalaketa markinatik santegaziak eta hori nola musika bezala ikusten dut tanian dan inproposatu iru laguneri eta si ekeben beti a ah, si ekeben hola taudian bo ibiltia herrietan mena es emanali iteko mena bai iru egun hori formula hmatu konzeptua lau lagun iru egun eta emanali bakar bat hau da orrialde bat gure atlazen orrialde bat hori lau lagunak jan kristian galcheta beru eta musikan eta kalakan hiru egunez eta beste bat Pierre Wisler, Montorikua, hura grabatzen, katu mikrohaumdi batekin eta beste bat uh, joan etxe txabarria genian, hastapenian, eta guai bidaida zion da ordin patxilazkaraiekin, haik irudi hartzen bena argazki. Eta hori gehiadeuz ez, uh, itzordu finkatu batzu, itzordu improvisatu gehiago eta hilu geren eginean, kartilekoekin edo heritarekin, heriko txekolongilekin itzarturik, heritareko mitatu biardugu. Eta mm, eskentu emanalia, bena gure emanalia, ez da gubakerik, baina bai, bena bai uh, lekian lekuko gai, gisa, bildurik uh, bai soinu, eta bai argazki. Muntaketa eginen dugi, argazki, muntaketa batzu, portretak eta, eta bazterrak. Eta soinu Historia handia, zentena hotzak. Eta historio txipiak ere bai, biztan da. Aste hontan ebada historioa. Arte eskondeekin. Eta hortaik autu bat oso subjektiboa eginen dugun. Eta, mm, eta horreka, mm, horrekin hasiko dugun gure musika. Galtze eta berrian esku soinua eta nire txistu eta, eta herriane bildutako bertsu, sasi bertso batzu eta eta horrek eginendu gure atlasaren orrialde bat. Beste bat, beste hiru badu eginik Pagolan, Siberuan, Asteria, Arnegin eta Eskalegi erditanena Frantsia basterian eta um, aginagan hurbilkoa oso batean. Eta gero gure hasmora daetik 21 bat 230 bat egitea. Ez dugu presarik, hemen da denbora eskatzen du, Eta hor, taik geoliburu batetan agertu argazki, testo, bertso, eta cd batetan edo bitan agertu soinuak argazki audio. Eta hendaiarra zu? Hendaiarra da. Shortsa ere. Hendaiarra da. Ah, ahin eginen batzen ez hendaiarrik hendaiaren. Hendaiaren. Eta zi kartiere tan txortu zinan? Zien. Zien se, hauzo tan txortu zinan? Zien. Eta baie. Eh? Da. Saute surdin Allahqueta Franco, ez, ez bad. Garbiu hau. Bai, bai. dagoeneko egun bat batigaro eta bigarrena duzu hau. Eh, duzu? Duze endaiarengan, endaiako Nola biz izan duzu endaiako herria? Hendaien lago zoraturikan Iipagagiere bezala, zeren gulerana ez da, ez da zaila behargiak eta bigiak zabalzaba edikuzia. Ordina atzoko indarrizko kanpamentian beltzenian ondoko ostattian genin. egin koinarizko kanpamentiek anddo gorago gorraago dugu zeren eskiulatarra beita nausia maiten austattian. Eta antik beti ostat batetan beti egi batetan birika edo zerbait bad da taru behar sentia igaiten eta eta beti harri azalten geziena badakio euskararengo eran ulatzen baina euskararen basterriusietan entzuten da aste kit duke erakartzen dugu baina hadi negojente atsopilota antrenamendian esan lunkira erakastia erdalor zituen baina hau ez dizu bada serbai bici Da j limite bezala nixi segue, esti tenek etpo Nuke-ndeko arbeizan-deleta, iphertea ispela Etau ifatpa со faltek gero indoko Itau diako Danik ustala gero. Bego, garke, garke garekiko merkatu online beste pasea egin dutengun da. Uditu direko direko. Onki. Onki. Bon, Beti, ezinzat hola gota edo suberolaioatea Beti. Holako abentura bat da anaia. Bai. Berdin da, e ego aldeela lafagora fargora joitea ere, abentura bat da ere. Tla eskolerian hori bat da, gauzak berdinak dira eta benmento berrian desberdinak dira ere. Elgarri zakutzen dugu, baina ez ditugu gauza gauzaberak bizitzen edo manera berean beten eta bez Hola, ibiltzea proiekturrekin, zuek eben proiektuarekin ibiltzea, da... Pf, hola, abentura bat, beti aventura bat da gana da. Hemen endaian gira, pentsa zazu. Endaiako gira, alusinantea da. Gu, enun izan ginen, izan ginen ahnegin, emad ez daun. Ahnegi eta endaia ez da gauza bera. Gero, aginaga ere oraino beste beste toki batzu eta... Eta gero, ere... Ofizio hunek, gure ofizio hunek emaiten du ere, behar dugula... Jendekin kurutzatu eta jendekin mintzatu eta alakatu eta... Eta behaz... Bon, Edolisakuko egitena da dugula, aventuraz eh, normalean baino geixago zenta badugu misio bat badugu eiteko bezala. Bezala, beaz jendekin oratopatzen gira eta pff, eta hori zinez eh, ahas hasks gustukoa dut niken beden. Hi. Langune honabe. Ba, zure eguron, gastea, zure zure egikiko zure egikiko gutu indak izan nahi. Aixo, zure Saiatzen zarete herriaren arnasa hartzen. Begirada artistikotik zen begiradatik erria nola jaso duzen erakusten? Ba, lehen aldietan e, e, berri zen guretako ere, lehen aldiak ziren, eta maldizan uste dut hasi ginen, pagolan hasi ginen, lehen hagin ginen pagolan. Ba, bon, bakarrik e, zen e, pro, e, e, materia hartzea, ola, jendeak, e, elgarrizketa batzu, argazkiak, eta lehmusika bat muntatu eta gauzakola egiteko, baina Gioanago eta eh, emeki emeki hori gertatzen da nik, hemen eh, sanditzen dut lehen aldikotz, hemen ehen daian zinez alako zerbait eh, ez dena hitzet, hitzena, ez dena biztakoa, zerbait, ola sandi dena, bai Halako alako bat ze, zerbait, zerbait, misterio txoa da, bat. ez dakik guztu zen zer den behinan, da Taki tolako zerbait, biziko giro bat, ola. eta hori, ahas, horren or, sanditzena guztuko adut, nik maite dut. Eta sanditzen duzun hori, e, musikaren bidez e, interpretatzen saiatuko zara? Edo ba... nola, nola e, lan egiten duzue? Ba... Gero, bon, nola gane. Hori, bai, haipatzen eh, dugun hori ez baitakit txusen zer den, ere giro bat edo, mi mm. gauza misterio bat edo, mentolaz musika da hori, deia. Hori bera ze, eh, ze, ke, ertea, musika da. Horaz, zer, kaxik erran ezake, mei anuka so? ertea, hendaiaren musika. Gizu? Zer baitola, zenta... Musikarrena musika da hizkuntza bat bezala da komunikatzeko da behinan, behinan ez da hitzekin ez ez da bizakoa da, da gauza bat pikaat e, misteriurtsua eta segoriz, bai, bagda eta da hemenen daan angineelaik eta senditztzen nuen eta pentsatzen dute egun menturaz hendaiako musika badela, musika bat. Eta musika hori jadanik hor da eta egun gutia entzuten da musika hori. Egentzutan alda. Eta batzutan, aizisako atxetan eta kalmatzen delarik, hauzak, eta hola. Eta gero guk eginen dugun musika, bon, baditu gu pieza batzu eta hola, eta jadanik, e ekarri ditugunak, materia bat, e baliatuko duguna, baina gero, improbizatzen dugu, ere bai. Gero egin dugun bezala, maiteena ostatuan, hola, diotugu pieza bat, bi pieza bat, Michele Cantuz, Asi da Michele Cantuz eta hola, eta hola, improbizatu dugu piskat. Eta hori da guk ere parte hartzen dugu endaiako musikan. Ba gisu, ala hola konserbait.